Hello, sirs of pl -podden. Kul att man får mig med i ert program innan karriären hunnit ta helt slut. Ja, man är ju lite till åren. Fråga bara Söderberg. Vi är ju samma ålder. Det vill säga snart 34. Likheterna av oss däremellan slutar nog där, tror jag. Men det skulle väl vara då att jag oftast är på mittfältet, kanske. Jag föddes i Greenwich i London- Ja, ni vet att tiden börjar. Det har ju sagts någon gång förut. Men det ni kanske inte visste, det var att det var danskar som namnsatte den platsen. Men dansk är ju inte jag, utan jag kan stolt visa upp 36 landskamper och 6 mål för mitt England. Jag har en väldigt framgångsrik pappa inom fotbollen och även en yngre bror som lirar boll med. Bradley heter han. Han började sin karriär i City faktiskt, stora fina Manchester City. Men är nu i USA och i Red Bulls. Där har han det ödmjuka numret 99 på tröjan. Jag började min ungdomskarriär i Nottingham Forest, men släpptes som 17-åring till Manchester City och fick då spela på legendariska Main Road. Jag gjorde målet i buten, Ja, åtminstone tyckte jag det i alla fall för det blev registrerat sen som ett självmål tyvärr. City blev inte enda Premier League-klubben jag skulle representera, utan en av tre. Däremot så har jag gjort fyra övergångar. Och det är vad ni får på tio. Han har ju sagt när han är föddande. Jag trodde du skulle bara. Jag har det. Alla ja. tätter... Han är så ful, men han försöker få bort oss med luriga grejer. Alltså. Har jag luriga grejer här? Alltså. <skratt> han hoppar ju mycket man har... Ska jag trampa vidare? För åtta poäng I Manchester City 2004-2005 Då fick jag spela med andra legendarer Som Steve McManaman, Robbie Fowler Och Sylvain Distan Ja, jag vet inte om den sista var en legendar Men han spelade i ett Everton i alla fall mm. Vi slutade på en åttonde plats Och jag gjorde bra ifrån mig Så pass att jag blev köpt av det som vann ligande i året Överlägset dessutom Före Arsenal och det var ju det året då Everton nådde Champions League. Det kan man ju knappt tro att det har hänt i modern tid. Men det har jag. ju. I min nya klubb fick jag nästan oerhört stark omgivning. Men det fanns även plats för Carlton Cole och Glenn Johnson. Jag kostade 21 miljoner pund då jag återvände till min hemstad. Fan alltså, nu måste man ju ha det här. Jag, är, jag är, Det är lite mycket information Så jag är helt Jag får ont i huvudet av en där. Vad fan Det borde vara Det <skratt> nu nu nu Ja, ska vi trampa ner på sex alltså fan. För sex poäng Idag är inte fotbollslivet lika roligt Jag har svaga fotbollsår Sedan jag 2011 kom till klubben där jag är idag att spela på Loftus Road är inget fel i sig, men i The Hoops har varken jag eller laget gått särskilt bra. Däremot i landslaget var det roligare. Jag hoppade in för Nicky Batty i debuten och gjorde 3-0-målet mot Ukraina. Och som en avslutning på min fina landslagskarriär så var jag med Sydafrikas VM där jag fick hoppa in både mot USA och Algeriet. Jag har vunnit flera troféer. Premier League 2006, Ligakuppen en gång och FA-kuppen två gånger. Med Chelsea först och sen med Manchester City. Alltså, vad fan? Vad fan. Det är sen med Manchester City. Nu är det material jävla materialare. Någon. <skratt> Han fick hoppa in på planen i Sydafrika och massera på ja, en materialet är med 36 landskampen. Ja, du uppmärksammade en väldigt stark ledtråd där. Så, men det verkar inte som att jag har... Men vad fan är det här? Det är nog jävligt svårt. Dess. Nej, vad fan. Det är jävla, en, man, en jävla landslagsman. För fyra poäng då. Nu ska poängen fördelas. Ja. Den som har haft huvudet på skaft inser ju att jag flyttade tillbaka till City igen efter tre år hos Chelsea, där jag mest i slutet satt på bänken. City hade startat ett mycket spännande projekt som jag fick vara del av, även om jag i slutet på, där, i slutet på det projektet, ja, under den tiden jag var där, också fick sitta mycket på bänken. Men det var ju såklart värt det eftersom det var i världens bästa lag att jag sedan på transferförska sista dag 2011 skulle lämna City och hamna hos Rangers är kanske inte något som jag hade gjort om så här i efterhand. Ja, vad fan är det här? Jag måste sett att ni huslar det här kommer vi bli så jäkla honade <laughs> för att. <oss>. Rangers Queen <laughs> Park Rangers. Jag men vad fan? Jag tänkte om du hade startat några Red Bull Rangers. <laughs> andra Rangers. Vad fan är det hand om? Det kan ju vara så omöjligt. Jag är lugn, jag sitter kvar som ledare. Ja, jag är lite chockad faktiskt. Okej, då kör vi för två poäng där, Får vi se vem som hugger på det här. Som jag sa i början, men så har jag en känd pappa. Men det som man inte kanske känner till det är att jag adopterar av det självaste Ian Wright. Är... Jörgen Berg! Skit också! Ja, <tryck> <tryck> ah! vad dåligt! Var det på två ah. Ja, det är jag som kan läs. Ah, ja, fan! Så jag läser klart. Så det kanske inte är så konstigt att jag fick en bra karriär trots allt. Eh, det brukar ju trots... Egentligen... Ja, ah, vad dåligt! Här... Får jag läsa klart? Här? Ah, ja, ja. <tryck> det brukar ju bero på gener såklart, men... Man blir ju som man umgås, sägs det. Och det är väl därför jag också inte heller vill umgås med lika gamla Söderberg. Söderberg på två poäng. Vem är jag? Sean Wright Phillips. Ja, det Nej, för är det riktigt. Den, jag tror att den har kommit tidigare. Det är jättebra tror. Den, <laughs> den skulle jag komma på tio. Jag klarar den ändå. Ja, det är rikt. Ja, Herregud. vad, vad det var så stött. himla svår alltså. Ja men snackar man har en karriär, han var ju bara han var något på väg och bli något så ja, han hela bara, han tiden. Har ju inte spelat liksom. City, Chelsea, City. Vem var den här jävla Bradley? Var det hans lillebror eller? Ja. Mm. Det stämmer.